як їдять твоє розумне лице, комарі, божі тварі. А мене не їдять, бо я у вірі, а ти у сумніві. Тебе не їдять, сказав Кузьма, бо ти мертвий, а я живий. Правду мовив, тихо сказав Теодорит. Я мертвий для цього світу, а ти в ньому живеш». Отже, мертвіший, ніж я. І він посміхнувся зловісно. Це мене насторожило, як і всіх нас гадаю, Я знову відчув небезпеку, а може щось більше. Вранці ми вирушили в дорогу і йшли аж до полудня. Нарешті Тадорець сказав, надходить кінець нашої дороги але найнепевніший, будьте на бачності, тут тільки віра нас проведе. Тоді спинився і вказав перед рукою на заводь. Оце воно і є, око прірви. Чому так зветься, спитав Сузунд? Тому що тут, як гадаємо, немає дна. Перед нами лежала ніби виокремлена площина напрочуд округлої форми. Вода в заводі була не з брунатним відтінком, як в інших місцях, а блідава, ніби розбовтана у ній білу глину. Але більше вразило мене інше. Посеред кола великого виднілася чітко означене коло мале і вода в ньому темна, з бурнатним таким відтінком, виходило, що це ніби зорок ока. Мені мороз продер по шкірі. Мимоволі подумав, о візії ока, які згадував, чи не були проведінням мандрівки сюди, а відтак за сторогою перед зустрічю саме з цим дивоглядним місцем. Коли так... Про що проведіння мене попереджувало? Не мав я попереджувальних знаків, щоб не йти в цю дорогу. Не виникало в мене і бажання повернутися з дороги назад. Отже, все склалося на мою волю. А волю мав так і одну – іти. Чи сподівався, що мені після зустрічі з Микитою повернеться хист і чи заради того рушив у мандрівку? Може й сподівався, а може й ні. Зрештою, про спонуки до подорожі я вже писав достатньо. Прагнув, нагадаю, не так лікування душі, як її оновлення, Відсвіження і наповнення, отже, шукав собі сильного збудника, від якого душа моя розлущила б як курча, вилуплюючись із яйця. кору, якою почала поступово заростати. Щоб побачити світ новим оком, оновленим та омолодженим. Коли б цього не сталося, душа б від того тягаря почала задихатися в оболоні тіла і могла б запрагнути вийти з нього. А це, звісно, що означає? Отже, коли бути чесним до кінця, погнав мене в цю безумну, як бачу мандрівку, страх перед смертю. Бо те око прірви, котре мене переслідувало, можливо, і був його образ. Прийшла до голови ще одна думка, коли входив у слід за Павлом у блідаву бовтанку заводі. «Чи не є я дичиною для мисливця, якого не знаю, бо не бачу, окрім пильного його ока, котре постійно за мною стежить, і чи не жене від мене хитро, як звіра несмисленного у своїй сіті? І жене не одного оленя». Мене, а ціле стадо і напрям своєї втечі ми не вибираємо чи скеровуємо, а таки він, підступно творячи оці дивні лови. Коли так, то хто він, о той мисливець, подумав я, ступаючи на щось.